you some boy. tardes, amigos, aquí desde Radio San Boino 89.4 da FM Unha nova tempada, un novo día Un martes, con bastante calorciño, pero húmedo Así que, amigos, es comenzamos o programa Galegos Novaixo Dando llave en vida ao noso amigo Alina Pezeira Alina, nas vierdes son A, a Damián Boas tardes, Damián Aquí a miña beira, pois, como sempre. Xulio Cousil. Boa tarde, Xulio. Boa tardes, Armando. Eh, audiencia. Exactamente. Pois vamos darlles o que son os teléfonos eh o blog, que o blog é galegosnovaixo.blogspot.com. E tamén un correo electrónico, que é galegosnovaixo@gmail.com. Eh, perdón, galegosnovaixo.gmail.com. I agé, xa sabedes, en Rayos San Boi temos dous teléfonos, que é o 93 654 1400 e o 93 654 1500. E vamos a dicir unha cousa, Julio. Eu sinto me ledo. Uh -huh. Para min eu foi unha delicia e un placer haber deixado neste verán o 16 de agosto o logotipo de Radio Samboi 89.4 da FM Galegos Novaixo, como programa Irmán de Radio Cornellá 104.6 da FM, sempre en Galicia, no Museu Esnográfico de Afonso Sagrada, onde descansan moitos dos bellos recordos da Bisbarra de Afonso Sagrada, que para min pois foi un placer poder deixar elí Pois este pequeno recordo eh, Xa temos unha naco de Boi E de Cornella E unha fón sagrada Para ti ten que ser unha ledicia Posto que ti eres nado naquela zona non? Daquela bisbarra, daquela comarca E entón, lóxicamente É unha pegada digamos, Exactamente, tua... é unha pegada alí que para min foi anque ti por motivos diferentes non poides estar presente, pero o noso amigo e compañeiro Antón Díaz, Antonio Díaz, pois si sí estuvo tamén pois para darse que recolleu o premio, precisamente foi o director de do museo, eh José Manuel Molina, o señor e, Molina, eh, exactamente e o, eh, o señor alcalde tamén estaba presente, que non Ajá. faltaría máis anque estaba de vacacións, pero díxome que para eso estaba pois, para estar presente. E entonces pois o resto do persoal e persoas pois que había, pois ali visitando o museu que por certo, é moi visitado uh -huh. e puiden ver onde está o noso están na dirección claro. na dirección do museu que bien, com, bien. Eh, cumplen que creo que queren aumentado e hai cousas que queren poñer porque están esperando o sitio e hai comentar aquel museo. Cando poidamos foran, volveremos a falar con señor Molina para ver que ale a impresión que elevou do, bueno, do, do, do, do pequeno agasallo. que Exactamente, elexemos, foi, llevo, que... foi un pequeno agasallo, eh, foi, pois, unha cousa das que pero... podemos deixar ele. Muy ben, muy ben. Pois vámonos a ir ás terras de Monforte de Lemos. Bueno, coa nosa comunicación de sempre, non? Pero que teño que coido que tes cunha noticia especial que comunicarlle aos nosos ointes, e ademais que está en complot co, con noso co... Sí, pois, pois a, a, a dixéramos esta sección, eh, pois vamos chamarlle quem che preguntou, e asílle, pois, lle preguntamos a quen? Pois a Xosé Manuel. Quem che preguntou, Xosé Manuel? Ola, boas tardes. Boas tardes, José Manuel. O sea que bautizaste des un novo... Unha sección especial no noso programinha eh, de Galegos Novais, non? Digamos que a sesión que encetei o pasado curso... Muy ben. Pero este damoslle un nome. Que es... se preguntou? Muy ben, muy Mira, eu falo borde cousa sen que vos me preguntedes, sabe? falo do que, do que me pete. Moi ben, moi ben. Moi ben, alegro-me moitísimo. Diante de nada, como sabemos, eh, por lo menos, eh, a mí un paixariño me indicou que pa parece ser que o señor Montes, vamos, refiérme a un tal eh, Alberto, parece ser que aquí en Barcelona vai a ter unha actuación, unha festa especial que fan os galegos, eh, no Ugaris, non o barris, non? No sé, sea, es posible, es posible. Es posible. Vale, vale. No adelantemos acontecimientos, vale. que si no se sabe. <risa> <risa> bueno, pues, ¿quién se preguntó? Exactamente. Pues, ¿quién me preguntó? No preguntó a ningún. Vale, Entonces, vale. un poco bien este primero día de curso, ¿no? Ven, ven. Muy bien. ¿Qué tal empezaste vos? Pues nosotros, espero que ven, nosotros ven. Sí, sí, vimos de, contentos, de vimos... Con ganas. Con ganas. Con ganas caderno novo, <risos> <Exactamente>, o bolígrafo <risos> que escribe, <exactamente, risos> eh, ilusión, con, eh, eh, sobre todo ilusión, eso non falta. Eh, sobre todo ilusión, <risos> sí. eso é o máis importante. E despois que eh, a delicia que tiven de poder pasar ese mes de agosto, ese día contigo, foi para mí unha verdadeira delicia e foi para mí un verdadeiro prazer percorrer Monforte de Lemus, que vexo que está, pois, un Monforte que está vivo, pero necesita persoas como ti e como a túa dona. Mm -hmm. Pois, pues, moitas gracias, Armando. A verdade que, que sí, que se, se volvesemos máis retornados, que migrantes van para fora, mm -hmm. pois pues isto podría dar un pequeno cambio, pero sabemos... Eh, sendo obxectivos e realistas Que non é así É sí, sí. difícil, é difícil Non claro é así, xin, sí. volve a diáspora Volve uh -huh. a migración e con forza uh -huh. Nos remitimos aos datos Pero bueno, non imos agora Entrando neses detalles que coñecemos no. conhecemos vale, A poñernos eso... ma malalcólicos ¿no? eh, no. Exactamente, a veces me poño Melalcólico <risa> <risa> E vou ter que agarrar má botella por aí <risa> Bueno, aí non está moi feito O, o alcohol de, da vendima O sea que... Pues pero ten en conta que Xosé Manuel bebe viño da Ribeira Sacra. Claro, claro. claro. <ríe> e eu porque tiña por que, que, pues... que conducir, porque senón tamén o probaba. Venga. Sí. Ah, pois pues adiante entonces coa túa... Como, dixe, que, como dixemos, eh, comezo de curso, sí. nos comezamos un novo curso en Galegos Novais uh -huh. e tamén comezo de curso escolar. Muy bien. Eh, no comezo de curso escolar, eh, unha curiosidade, que xa faláramos dela eh, antes do verán, no da destas de conexións que facedes con Monforte e aí vos mm. atendo eu. Mm. Pois pues faláramos do caso curioso de Vilariño de Conso, mm. que é un concello de, de la provincia de Ourense, sí. está entre Manzaneda e, e, e, e Agudiña. Si sí, si. Sí. Pois pues ben, remataba o curso con 14 alumnos. Entón, plantexabase o seguinte dilema. A Xunta, claro, pasaba, pasaría eh, do centro escolar a escola unitaria por o número de alumnos claro. con 14 alumnos non tiña sentido de manter o centro escolar e habría que dar paso a unha escola unitaria que pasa? houve unha asociación que con moita iniciativa moita ilusión e moita imaginación fixou unha campaña uh -huh. ofertaba alugueiros baratos e incluso casas de balde a familias con nenos en idade escolar que se asentaran no concello uh -huh. que se empadroasen ali pois ben Comezou este curso con 33 nenos. Claro sea que dobramos Dobraron, pas, Pasamos pois, eh? do dobre de nenos, uh -huh. neste caso alumnos, e nenos que serán veciños de del aldeiño de, de, de Conxo, uh -huh. quen decía que o, eh, pues, traer xente aldeas era un caso perdido, era imposible. De momento uh -huh. esta iniciativa pois pues, fixo este chamémoslle milagre, leta 3 nenos. Uh -huh. O que supón que se manterá o curso escolar mantéñense as dúas aulas que existían hai dous profesores permanentes uh -huh. e dous itinerantes uh -huh. aquí hai polémica porque xa sabedes o tema de recortes da educación pois pues, queren que xa dous profesores itinerantes xan tamén fixos xa uh -huh. sabedes que os itinerantes son un pouco como os veterinarios da época uh -huh. <risa> van a facer dúas horas aquí van a, a facer outras dúas horas andan sí, sí, co coche sí. de arriba para baixo según necesidades uh -huh. pois pues, bueno este milagro de do Centro Escolar de, de Vilariño de Conxo que tamén me quedo con outra curiosidade que tamén podemos apuntar para Galegos Novax e para todos aqueles que nos escoiten sí, sí. Uh -huh. hai dúas normas fundamentais no Centro Escolar de Vilariño a primeira, ser feliz, e a segunda, estar contento uh -huh. vaya uh -huh. o sea que condición Com sine qua non eh, cumplir estas dúas normas complementarias ademais tamé, exactamente eh, e uh -huh. eh, bueno eh, dicirvos tamén que igual que empeza o curso A mediados de setembro, e xa rematando setembro, ven a época grande, a época da, das vendimas. Exacto, sí, sí. No ve uh -huh. todo aquí, no interior, um, as uh -huh. denominacións que de origen que, que me corresponden, das uh -huh. que máis conheço, eh, máis contato teño con elas, son as de Valdehorras e as de Riviera Sacra. Claro, uh claro. -huh. Uh -huh. A maduración está sendo máis lenta que o ano pasado, o 2011, uh -huh. non veo calor, non veo, pois, coa intensidade que tiña que vir, un pouco así inestable entón provocou que a, que a uva pues, madure máis lentamente sí. está comenzando a facelo sí, sí. o Godello, eh, sobre todo que eh, ten importante implicación en, en Valdehorras, uh -huh. xa se está acabando de vendimar o que uh -huh. o blanco, la, sí. a collita de, de Godello está xa pues, casi rematar, nas, nas barricas xa, xa. fermentando uh -huh. e aquí na Ribera Sacra esta fin de semana comezou Comezou oficialmente a vendima Alguna adega a, que teñen viñas máis perto do, da Ribeira uh -huh. A Ribeira do Sil Falamos de, de Amandi uh -huh. Ali as adegas que teñen a viña perto do río Como Madura máis cedo uh -huh. Pois empezaron a vendimar Incluso uh -huh. hai alguna adega que teñen ainda A día de hoxe que sacar a uva en barca uh -huh. sí, o sea, claro. que Imaginadevos a dificultade desta, como dicen aquí viticultura heroica, sí, unha sí, sí, sí. Ribera sacra. Sí. E ao longo desta semana e eh, na seguinte, pois pues já vendimas a tope ás as, uh -huh. as adegas máis grandes e particulares que tamén axudan a incrementar a producción uh -huh. do das, das, das grandes marcas, uh -huh. pois estarán a pleno rendimento uh -huh. Espérese que se... incluso o tema de de xornaleiros eh, están saturado as listas de de espera para poder vendimar están saturadas. Teita de da situación de crise na que a xente pois pues, agarra o que xa. Esperas abundante logo entonces tamén, non? Esperase igual non tan abundante co, que o ano pasado, uh -huh. que 2012, o 2012 perdón, pero de calidade. Aha, moi ben. Pode baixar un pouco a cantidad, pero a calidade se manter, o sea que non nos podemos deixar. Pois pues moi ben. O que boa vendima, teremos bo viño para seguir disfrutando durante o ano. Exactamente. por Vale, a disfrutálo de entonces. De momento a disfrutar de, de esa festa da vendima, non? E despois... A, a festa da vendima e incluso de, de, de viño do ano pasado, que moita xente quedou ainda con existencias do ano pasado. Como sabedes que houve unha vendima moi abundante, uh -huh. houve xente, pues, pequenos, sobre todo, pequenos e medianos productores, uh -huh. que se quedaron co, con viño, que teñen que, bueno, a, ahora pues, puñete tamén moita imaginación para para ver que, que, que destino lle dan a ese viño, porque teñen que que facer sitio para a nova colleita, pues pois vendelo a baixo prezo ou incluso tiralo algún, né? Eh? Claro, aí. Bueno, bueno, mano, bañe, eh, supoño que algún adega, pois, se fará cargo, entón, pois, lle darán un tratamento para que poidan, pois, pues, eh, pois sacarlo adiante. Pois, pues eso, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Uh -huh. A por aquí a degustar un bom mencía un bobo dello. Sí, calcara deles. In, eso intentaremos, eso intentaremos. Como dicen no, na rúa, de viño da rúa, non? Viño da rúa, por exemplo. Sí, e eh, bueno, que vos podo contar tamén? Mais... Vamos contar... A ver, algo máis que te preguntamos. Outra curiosidade tamén daqui de Monforte, outra curiosidade local. Vale que sabedes que agora co tema da, da diada aí en Cataluña uh -huh. eh, pois volveu a falarse de referéndum ah. en Cataluña da que falar a uh -huh. manifestación do 11 de setembro deu que falar uh -huh. eh, xa se plantea que Cataluña poda pois, eh, pedir eh, vía referéndum eh, a opinión da xente de cara a unha posible independencia uh -huh. é mo forte temos miras menores <risa> e tamén fazemos referéndus pero non con esas vías tan altas nin tan controvertidas aquí uh -huh. fixo ese referéndum estás facendo referéndum, miordito para decidir un, un dos días festivos deste calendario uh -huh. do vinteiro ano uh -huh. en horario de maña de tarde dende onte ata o día vinte e un os vecinos de Monforte poden pasar con DNI ou carnet de conducir en man polo concello e eh, eh, poñer a súa papeleta na, na urna uh -huh. e elegir que tres días destes queren que se festivo xunto co San Antonio, 13 de Xuño, que se xe xa un festivo fixo. Uh -huh. Pero o segundo festivo é eh, que se decidirá por esta consulta popular uh -huh. hai que escollelo entre o Martes de Pascua o Martes de Entroido ou o Mércoles de Ciença. Uh -huh. uh -huh. O xa sea que, como vedes, aquí tamén facemos referéndus, pero para pa cobras menores. Bueno, así que... Eh... Unha das festas ten que ser na semana de, de rezo, non? Exactamente. Eh, escollida polo pobo. A escollir. que claro. non digan co alcalde eh, e exacte... todo, eh? eh Menexa todo, non? Eh. Non vai a ser, eh? <risa> bueno, bueno. Que xa... máis? Outro tema tamén que empéza a ferver, como vos gusta dicir a vos. Si. <risa> sí. A selección galega. Hoste. Bueno, eso xe ca... caldo pues... de doutra... Supoño que Muito xa xantaste, racón. pero se non ofrecíamos unha sopa de letras aquí boa. Aí testes tes, a bondo material. Hay unha sopa de letras boa hay, este ano, eh? A material, ademais, de, ademais do do cangallo que hai entre Ribeira, non sei, ve das siglas eh, de, de, sei que hai parece un, un ex banqueiro, un... Aí sí, bueno, sí, sí. to, de todo, eh? Fichadevos, para estas eleccións, que como ben sabedes, serán o vindeiro... 21 de outubro, outubro sí. estamos a un mes de pouco delas xa mm -hmm. sí. pues presentanse sete candidaturas toma e o de candidaturas non sei sé si se te algo que ver con Can pero se sabe do seu refrán sí. os mesmos Can pero con diferentes colares é, é, é. Sí, can... eh, os clásicos partidos que se presentaban estas eh, pasadas eleccións digamos o as tres as tres forzas mm -hmm. importantes PP, PSDG e BNG, mm -hmm. pois loitarán este ano con outras novas forzas. Si. Sí. Como sabedes, no PP pois temos o líder Feijó que intentará revalidar eh pois, o goberno da Xunta. Si, sí, pero vai recoller os a Vos Aires. Hm? ¿Mm? Dice, por Vos Aires a recoller algún voto. Home, claro, hai que hai que buscar os Aires vos. Vale, vale, Que vale. eh, Mentre se aires e non ten tempestades, pois, todo vai ben. Vale, vale. Uh -huh. O xa que, a, a, ver, a ver, a ver, que trae dala. Bueno, a ver, a ver. Venga. Home, algo traerá sempre. Venga. Despois, un, eh, pues, un, un tal Pachi tamén anda por aí. Quén? Un tal Pachi tamén anda por aí, non? Si, no PSDG, sí, no, pois, pues, sí. eh, ao final o candidato será Pachi Vázquez e no BNG Francisco Llorquera. Toma. Digamos, estos son os tres clásicos que todo o mundo coñece, mm. eh, que hasta agora pues fueron os que cortaron o bacallado e eh, se repartieron o pastel aquí a, en Galicia, mm. pero eh, o que vos dicía xunto eh, a estas forzas aparecen outras sí. que como vos dicía tamén ao principio, unha auténtica sopa de letras. Eso me refería, por, sí, sí. Por, adiantando pola dereita mm. temos a UP ID, sí. que le dá por os adíes, que esta mesa tinha xa se presentara nas pasadas, sí. pero por ahora se ten un pouco máis de presencia por lo menos mediática e, sí. e bueno, a representación incluso a nivel nacional. Uh -huh. Erase unha nova que, que bueno, que, que ti uh -huh. eh Couchil, comentabas así un pouco dende uh -huh. de a distancia, SSED, sí. Sociedade Civil e Democracia. É ah. eh, liderada por Mario Conde sí. Sí, que man. por certo o sea, que seu... digamos que a sorpresa o tapado da selección galega será Mario Conde precisamente vin eu seu discurso en Santiago de Compostela eh, me parece que foi no palacio de congresos mm. no palacio de congresos que non levaban nin papéis oi, pero sei que ten un primo que se chama tamén Conde Pues puede ser. Aquí aquí sí. en este país que eh, un tal Alfredo Nosova que sei sí, un tal Alfredo que que sí que escribía algún libro que otro. Alfredo Conde, sí, un gran escritor, ¿verdad? verdade. Sí, sí. Pues dice dice Mario que ese, Conde. dice que ese primo que que lhe dixo o boce de decir cómo se lee. ¿Ah? <risa> o que o que das, está dando que falar, incluso é sí. eh, motivo de, de alguna mofa. Hmm. É que, pois, eh, como non fala galego uh -huh. Exaxera o acepto galego Xe uh -huh. o sea que queda moi forzado e moi... Xe sí, que yo recomendou un amigo personal Que, que, que tiña algo... Un amigo personal chamado Baltar o Baltar é amigo personal de él? Xe que sí uh -huh. ah, Pois pues non me extrañarían nada, eh? Dixi, sí, dixeron, sí. dixeron que sí, dixeron Vamos, pues, eso, vai, eso foi o que, eh, que... picaduras de noticia que chegan aquí a este, a este sitio tan tan, tan longe. Ah, sí, sí, sí. Pois pues aquí aquí temos eh, o que vos digo, estas dúas forzas pola dereita, vale. sobre todo Mario Conde que é a gran sorpresa, que a ver que fai, se si vale, será vale. fará o ridículo ou o, o bueno, bueno, para o que o... poida. A el o xateo dun forma así un pouco especial. Pero bueno, una forma tamén de saír de do anonimato, sí. de, de recuperar un pouco a imaxe que perder que perder a toustos anos por por bueno, por estar na Anacadea eh. Mm, mm. Eh bueno. Sí, por con rogonada, ese ao menos toda vale. a zona mm. se asombra que arrastra detrás del, pues mm, a, sí. a ver a ver que de que é capaz. Vale, eh, e vale. pola esquerda, seguindo sí. o caso de letras, mm. na boa sopa de letras, temos a AG, Alternativa Galega de Esquerda. Que é un conglomerado Que liderará Beiras Entón este conglomerado está a Nova Que é o partido de, de Beiras oh. Esquerda Unida de Galicia Toma. E ECO, os ecologistas de Galegos Toma. E despues temos outra Compromiso ah. por Galicia no Compromiso por Galicia Liderada por Joan Vasco Que será o candidato uh -huh. Este partido pois Ven por a fusión de Terra Galega, uh -huh. que o Partido Galeguista demócrata Terra Galega tivo algo de tivo algo de positivo nas uh -huh. locais, tivo uh -huh. bastante tivo votos, así que era má forza así descoñecida, tivo está indefinida nas, nas en... locais, pero bueno, Non se sabe que pasará. Que tendencia eh, derechista, centrista, eh, esquerda ou común? Centrista esquerda, eh? vale, vale, sí. ou no. o sea, es, izquierda, esquerda da... dereita, dereita esquerda, segundo de, sí, ¿no? segundo de día carteira. Sí, sí. Exactamente, cada vez está todo máis difuminado. Está bien, está bien. <risa> eh, <risa> pois pues aí temos esta sopa de letras que serán, eh xa está pois pues, definido de cara a xa recta final, uh -huh. recta final, las eleccións galegas para a ver quen é o que nos manda. Pois, pues, pois pues vainos apuntando para a, a primeira legislatura en Galeia. Vainos apuntando algo para a próxima xornada, eh? Si, sí, si. Sí. <risa> <risa> <risa> bueno, para rematar, tiemos unha sorpresiña. Bueno, pois pues veña, larga. Antes nos... falar, supeño que todo estes meses atrás do, do señor Fernández Xastiñeiras, o presunto ladrón do códice, non? Ah, si, sí, si sí. sí, sí, señor, si. Sí. Pois, outra curiosidade é isto tamén propio de, de, de Galicia. Galicia. De Galicia, sí, sí. Os veciños do, do presunto, sabemos uh -huh. presunto ladrón do Códice, uh -huh. porque eu estiven consultando para facervos este noticieiro así humorístico, uh -huh. pois pues, a voz de Galicia o, o xornal de Luz Abénres o país. Pero a voz de Galicia faime gracia porque digo, os veciños do ladrón do Códice xa e chama ladrón, non presunto. Uh -huh. ah. eu espero que se xa un lapsus xornalístico porque senón... Estaríamos no de sempre. Se están os, os, condenando os ricos, antes de facerse. Os ricos sí. son presuntos, os, os políticos, etc, etc, e uh -huh. os que teñen menos caché menos caché ou menos pedigrí sí. xa son ladróns directamente. Pero bueno, é unha anécdota. Pois pues vean, os veciños deste home, de Fernández Castiñera, non queren que regrese a súa casa. Os veciños de Milladoiro Vaya. Vaya, non hombre, queren que volva hombre. o seu piso po Seica aparte de dedicarse a roubar códices eh, e donativos da Catedral de Santiago, tamén eh, furtan as caixas de correo. Sei Toma. que roubaba a correspondencia dos veciños. Toma, vaya. Entón non o queren, Non nos na... No barrio, non nos no queren no barrio, no no queren no. No, yo logo me os coleccionistas de sellos, home, non... <risa> Igual era por selos, Claro que si, sí, a mí eh? sí, eran as estampas. Sí, a, a, sí, eran sí. as estampas que recollía. Sí. Ademais, era unha mitomanía de, de, bueno, vou á igrexa a coller pois pues, goléxicos eh, e despois no, nos no, nos buzóns dos correos collía pues, eso, a, a colección dos dos selos, a mí yeah. eso non é eso non é eh, tanto pecado, coño. E bueno, despídome, pero a ir a mí a vaime a botar un a mán e vai poñer un tema para rematar eh, como homenaje a Fernández Castiñeiras sí, o presunto ladrón do Códice que tanto deu que falar e que ata se vai facer unha película ou incluso eh, dala para unha serie en breve, sí, sí. pois poñemos un tema de Paco Lodeiro o presentador de Cifras e Letras, ese gran humorista Ajá, Paco uh -huh. Lodeiro que nos fala e nos explica toda a historia para aquel que ainda non a coñeça Do Ladrón do Códice Escoitad ya, y eh, vémonos la semana que ven Pues es una aperta pues... muy grande Gracias, gracias, eh, hasta la semana que ven Hasta luego Hasta luego, una aperta Las mans a su caixa de ferramentas Cargadas veces con billetillos dos de 50 Ainda que moitos creían que era un seminarista Usaba funda pois traballaba de electricista él non contaba con que aquel chollo estaba acabando Pero na curia algún se estaba desconfiando Anote rosca co señor dián pra levarse ven Collendo enchufe facendo cousas fora da lei Con copias de toda canta, chave aí na catedral Foise facendo pouquinho a pouco cun capital Cartos escritos, xoias de prata, pezas de ouro Que iba levando para un curancho non millado, iro no. Xero un bo día a súa sorte empeza a Vanto un chimpalo da catedral lo Señor de And Para manolo ser despedido foi un desastre Co que mangaba piña de conta currar de bande Den un canto como despido improcedente Que non prospera o electricista quedado en te Durou vinganza fundir a curia nunha tragedia Fixo se ha sido a ir a misa da sete media Ata que un día sextou o golpe definitivo Marchou fracasa levando codice calistino En tantos anos foi moito carto que tal mangana ese Manuel. Compró tres pisos, un en Santiago, otro na lanzada E o tercero no podía ser de otra manera Con cartos negros fue a lo pues pois, en Negreira A policía desde o principio andaba allí enriba Polo do libro, pues pois, nos da pasta, nada sabía En todo un ano Manuel Fernández tivo canción de dar o libro ese quedar con todo o pastón. Pero unha noite a policía de auto un xo alián toparon de ouro e moitos cartos xa non contaban con que o libro estibera En un recuncho pousou a vista o xuitaín dixo e a xente mire ese saco que non mirou o calistino alí se atopou caeron baguas de tanta como foi a emoción Nese momento o electricista xa confesó e toda a xente falado caso con atención por iso trouxemos oxe esta mensaje en esta canción mira que hai cartos na igrexa canto botan na boeta Ai Deus E se asaltaban chispa Navidad te da compresas Sorpresas te da Navidad En todo vivo. isto resulta extraño Que non botaran en falta os cartos tibes rompesa, sorpresa, vida, Se xuntaras para tres pisos Porque mangaches o calistino Manuel Navidad te da compresas Sorpresas te da Navidad Mira unha cousa na declaración da de renda. Manuel marcaba casilla la la da la